Bismillah alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabina Muhammedin, ala alihi, och sahbihi, man, och la, och sen. Vi med imam ibn abid-Auds, r.a. Och då kapitel i laktion, som handlar om Allah stafi och hända och t.a. Och det är en imam hagg, r.a. att han säger Och kan yunkerul Och en jahmi kommer även att förneka hans högra hand och båda händer ger gåvor och båda händer ger gåvor så med dessa här två rader korta men betydelsefulla så visar imam ibn abidudrah att Allah är beskriven med två händer <kör> och det har hört jag hälsunna om jammans Nämligen att man tror på Allahs två händer tillbaka till Allah och att dessa två händer är verkliga händer. Det är så alltså två verkliga händer som enbart passar Allahs mest Men Men han dessa två händer liknar inte skapelsens händer. Oavsett vilken skapelse det är. Och de två händerna har bekräftats. Vi Allahs bok och och profeten Sunnah sallallahu alaihi wasallam, och Sahabas Radio Alhamdulillah uttalanden. Och imam Abu Hanifa som skapelsens hand Allah har hand men inte som skapelsens hand. Och egenskapen handen eller vi ska säga de två händerna är en essens egenskap. Som betyder att en egenskap som Allah alltid är beskriven med. Så vi vet att Allah tillbaka till alla essensegenskaper och handlingsengenskaper. Vad är en essensegenskap? Exempel. Allahs tal. Det andra är en handlingsengenskap. Vad är en handlingsengenskap. Som exempel Precis Resingen Det finns någon egenskap som är både en och den Tal Så Allahs två händer Hört så alltså Essensegenskaper som Allah subhanahu wa ta'ala Alltid är beskriver. med Och Sheikh Ad-Razak al-Abad Hafiz Allah säger Att Det finns två felaktiga Förhållanden Tina egenskapen Få felaktiga metodiker bland muslimerna inom Allahs hand, Tabak och Ta'ala. Den första metodiken är den som har fallit till Tarshbi och tamthil det vill säga de som har förliknat Allah, och Ta'ala med skapelsen Och det är så De säger att Allahs hand är som vår hand. De bekräftar Allahs hand Tror de på Allas hand De tror på den Men de säger Den är som vår hand Därför säger exempelvis Mushabbiha Vilket bland annat Ibn al-Famir Rahimullah nämner I sin förklaring till alla kredo Att Mushabbiha De tror på Allas ansikte Men inte som vi Vi tror också på Allas ansikte Mushabbiha tror också på Allas ansikte vi ser Allahs ansikte är ett ansikte, precis som alla andra egenskaper som inte kan likna sig i Skapelens. Och säger Allahs ansikte är som den vackraste människans ansikte. Så om vi skulle ta den vackraste människan på jorden, så ser de sällan så alla ut. Och detta är, som Sella från Hemma sa, Renkoffer. Att förlikna och jämföra alla och bara till allmänna med skapelsen är koffer. Så här har vi en grupp. Det är någon som följer överdrift i frågan? De bekräftar egenskapen men de gick i en sådan överdrift att de till och med sa att den här egenskapen är precis som vår egenskap. Det gäller inte enbart handen utan alla andra egenskaper. Vilken egenskap du än nämner för det här Moshebbiha så säger de att den här egenskapen är som vår egenskap. Men andra ord säger de att Allah liknar oss. Det är som så sa, ren vilseledning och kuffer. De andra, det är Mu'attila, förnekarna. första är den som följer överdrift, det är Moshebbiha, den som jämför. De andra är Mu'attila. Det är från från förnekar. från från från från från från från från från från med. och från från Men man måste veta att från är inte en enda sekt, från från från inte en från sekt. Som bara har en enda från och en från metodik. Under här, finns olika typer olika typer som från Som har olika typer till förhållanden till från från från de värsta och mest extrema, vem är det? Jahmiyyah Jahmiyyah är den värsta typen av mu'attila Jahmiyyah är den som förnekar allt Namnen och egenskaperna De säger om man heter Ar-Rahman och Ar-Rahim och Assalam och Al-Aziz och så vidare Så har det bekräftat fyra olika gudar De säger flera gudar, eller förl förlåt, de säger flera namn är kyrk så de säger, när man säger ja, ja Rahman, Ya ja, Rahim så har du tillbett två andra gudar än Allah tillbaka och ta'ala. Så de säger, tawhid är att förneka namnen och egenskaperna. Det är dus jahmiya. Där det, det i själva verket har varit. Så de säger, om du skulle bekäfta mm. namn så har du i själva verket bekräftat flera gudar. Och det i sin tur säger de kyrka. Så so, jahmiyyah uh, är den värsta typen av mu'attila, den som förnekar allting. Och dessa här har flera av salaf, gjort takfir på. Som Imam Ahmad, rahimahullah, Mokim Jarrah, uh, Idun och andra. De andra av uh, mu'attila, som är något mildare, är mu'atazila. är den som bekräftar namnen med förnäkar egenskaperna. Men när de bekräftar namnen så fyller de sig ändå från Ahlusunah och Jamal. På vilket sätt? Mm. Mm. Precis. Mm. På vilket sätt fyller de sig? Namnen, namnen. De tror på namnen, men inte på samma sätt som vi. Och detta har vi tagit så många gånger, men här ser vi vikten av att repetera för man glömmer. De tror på namnen, de bekräftar namnen, men inte så som vi bekräftar. Vad är skillnaden? skillnaden är, här kommer svårt. De De säger att det här namnet saknar betydelse. Vi hade 5000 olika svar Men det är inte svaret här Då säger vi tror på namnet Utan betydelse Med andra ord Han är Rahman ut, han, är, förlåt, han är Rahim Utan Rahma Han är barmhärtig utan barmhärtighet Han är Assamé, den hörande utan hörsel Han är Al-Basir, den seende Men utan syn och så vidare Så det bekräftar namnet Men inte själva betydelsen Som namnet står för med andra ord, det är precis som att säga här idag den här personen är vacker utan skönhet han är kort utan korthet han är lång utan längd och så vidare, med andra ord ren filosofi som saknar sunt förnuft som har till sig någon tror på namnen på det här sättet och förnekar egenskaperna helt och hållet andra Moabdila är Asha'edah det är de som bekräftar fyra av egenskaper och förneker alla andra egenskaper på vilket sätt genom att tolka dessa egenskaper som de inte tror på med en av dessa sju egenskaper som de tror på som de tror på sju egenskaper som syn, hörsel, liv, tal, styrka och så vidare om det kommer en egenskap som de inte tror på vad gör de då? då tolkar de den här egenskapen ut med en av dessa sju egenskaper som de tror på det lämnar alltså aldrig dessa sju egenskaper Så om du exempelvis skulle säga Allah bestigit, eller Reser över tronen De tror inte på bestigningen De tror inte på resningen Så vad säger de? Den här egenskapen måste vi tolka Via en av dessa egenskaper vi tror på I detta fall styrka Så vad säger Ashajda om Allahs resning över tronen? Han säger Allah tagit makt Över tronen Vrede radab. Man tror inte på Allahs vrede Man tror inte på den här egenskapen för så alltså, vrede innebär att man kokar inombords och att blodet eh, ökar temperatur och så vidare och om vi bekräftar detta Allah så har vi får liknande med vem? med skapelsen så jag säger de? Alltså kan vi inte bekräfta den här egenskapen alltså måste vi förklara den här egenskapen ut med vad? en av dessa av sju i detta fall blir det i rada inte intiqam viljan till hemd Ashairan, de tror på viljan de beskriver Allah till alla med viljan det är en av de egenskaperna som de tror på så istället för att bekräfta vrede så säger de nej det är inte vrede det är vilja vilja till vad? vilja till hemd och rahma, nåd de tror inte på nåd de förnekar Allahs egenskap nåd, rahma varför? ju säger därför om du har nåd mot någon så tenderar du till den här personen Du tog om personen och så vidare Och detta här Passar enbart skapelsen Skulle vi säga att Allah alla, Tenderar till någon Tog om någon som har vi gjort vad Jämfört honom med skapelsen Alltså måste vi förvränga Betydelsen Rahma, det ser en nåd Med en av dessa sju Vilken? Återigen, viljan Viljan till ihsan Viljan till Välgång så Asha'ira är även dom en typ av Mu'attila, men inte lika extrema som Jahmiya och Mu'atazila är nästa är Maturidia, Maturidia är mer eller mindre identiska med Asha'ira men Maturidia bekräftar en åttonde egenskap Maturidia bekräftar en åttonde egenskap och det är Takuin, det ser formandet formandet och den är här akida Matrudiyas akida är en akida som präglar mer och mindre samtliga länder som styr som har Imam Abu Hanifas meddel som hela Balkan Afghanistan och andra länder så där det finns Ahnaf där finns Matrudiyas akida så Ahnaf brukar ofta vara Matrudiyas så de bekräftar åtta egenskaper de sju som Ashaida bekräftar plus en till och det är Taqimah så dessa fyra är exempel på Mu'attila. Så Mu'attila är inte en enda sikt. Mu'attila står men människor som förnekar egenskaperna och namnen. Vissa förnekar allting. Vissa förnekar nästan allting. Vissa förnekar delvis. Och så vidare. Det som får dessa Mu'attila att förneka Allahs hand till varje alla. är att de säger om du bekräftar handen så har du gjort Allah till en kropp. Och om du har bekräftat en kropp att Allah tillbaka till alla så har du gjort val jämfört honom med skapelsen. Med andra ord, hos dessa Moattila, jag vet vem det är, så handlar allting om att om du bekräftar så har du förliknat. Absolut. Speciellt Herr Bersch, där får de på alla dessa alarna. De säger, det säger om man bekräftar så har man förliknat. Så därför, så därför bekräftar de inte Allahs namn och egenskaper De säger, vi vill inte falla i kyrk Vi vill inte sätta någon vid allas sida Och om vi bekräftar Dessa egenskaper så har vi fallit i kyrk Vi har förliknat alla tillbaka Till allmänskapelsen och, och det är kuffer Vi är det kuffer, det stämmer Att förlikna Allah med skapelsen Men att bekräfta Allahs namn och egenskaper på korrekt sätt Innebär inte att man har jämfört honom Med skapelsen och som jag nämnt tidigare det finns en vers i Allahs bok till Barqa Ta'ala som utgör en princip för Ahlusun al-Jama'as trusla inom Allahs och engelskaper En vers som både berör som både kommer med bekräftan och förnekan. Vilken vers är detta? Den här versen som varenda en salafi kunna och det är absolut ingen överkurs och den som inte kan detta är en Han fattar ingenting av sin sällfjärde. Den här versen utgör en princip inom tron på lassan och egenskaper. I den här versen som är så kort finns två pelare i vår trussla. För det första så håller Tabakko att alla läsa, kan mitt Ingen är lik honom. Det är som förnekas det är som förnekas i versen lejsa, kimitri, ingen har lik honom det är som förnekas <tryck> här förnekas att det finns någon lik honom allt, det vill säga lejsa, det vill säga det finns ingenting som är lik honom ingenting här vet vi nu att ingenting av skapelsen liknar Allah ta här fördöms och avvisas sekten som jämför Allah med skapelsen <tryck> Det är en punkt i vår trusla Att vi förnekar det, Allahs profet förnekar Samma vers Där säger Allah Och han är den hörande Den seende Här bekräftas Här har vi ihbat Men vad som bekräftas här? Hörsel Och syn Så här ser vi hur Allah För så finns ingen lik honom För namn och egenskaper med andra ord, bara för att du bekräftar någonting åt Allah Bara för att du bekräftar någon egenskap åt Allah Så betyder det inte att du jämför honom med skapelsen För vi ser hur Allah och själv säger Först och främst det finns det ingen lik honom Nu när vi vet att det finns något lik honom Då kan vi bekräfta det att han har och hans profeter honom I detta fall, och kan en hörande och en seende Så alla den här versen utgör en princip I vi vår troslärare inom Allahs namn och egenskaper Vi förnekar det som förnekas och bekräftar det som bekräftas utan att falla i till så som från förnekan eller för liknande <coughs> så här säger Imam Ibn Abid Rahimullah en jahmi, en jahmi kommer även förneka hans högra hand den här mannen Jahmi Safran är mer eller mindre fader till samtliga muslimer som förnekar allahs namn och egenskaper han är deras ledare Därför från Jahmiyyah kommer alla andra dessa sektorer Från Jahmiyyah kommer alla, alla, alla andra dessa sektorer Som förnekar loss namn och engelskoper Uavsett hur de gör det Från Jahmiyyah Så Jahmiyyah var någon första Därefter kommer Atazila Därefter kommer kom Ashaida, Maturdia, Kulabia, Ahbash och så vidare Så Jahmiyyah är alltså ledare för dessa muattila För Jahmiyyah som Salaf Ahmallah Så det är ingen kuning person han var ingen kunnig person. Han är inte den kunskapen som krävdes för att vara en alim. Men han kunde tala. Så hur kunde Jehovah Bissau, som inte var speciellt lärd, få en sån stor del av muslimer att förneka Allahs namn och egenskaper till alla då de tidigare och alla enade om att bekräfta det som nämns i Allahs bok och profeten Sunna, Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Så jag här: att jag of när han började gör det där till sin trusler. Han gick inte direkt till människor och sa: Allah har ingen hand. Allah är, är inte en från himlen. Alla stiger inte ner och så vidare. Därför, om han hade gjort detta direkt, var det där direkt, vad hade hänt då? Folk hade sagt till honom: Om hon kunde så där När det finns fullt med bevis, Quran och Sunna, att han har och tillbaka något, han och så, han har så och så vidare. Så gick de till vägen, eller gick han till han säger, Det första han började med var att Tala för människorna Och ge dem tvivlet om att Allah inte har en kropp Som brukar gå till okunniga människor I byarna och så vidare För han kan inte göra allamad För allamad vet inte direkt vad han menar Här gick det folk som inte kunde Kanske till icke-arab och andra Som inte kan språket Så frågade han, så frågade han honom Eller dem Har Allah en kropp? om man säger nej om man inte har en kropp om det inte gör att säga att Allah har en kropp hur kan man då bekräfta att Allah har en hand en eller en fot och så vidare detta blir ett stort tvivel från muslimerna så man säger det är sant om man har en hand så betyder han har en kropp och en kropp kan vi inte bekräfta det händer alltså förnekar de namnen en helt och hållet men så här Jahn bin Safran planterade sin trosla bland människorna. Inte direkt, utan indirekt. Därför om man hade gått direkt och sagt det så och så så då hade muslimerna sagt att vi kunde säga sådär. Det finns skuld med bevis i Allahs bok till Barqa och la, på färdigt sunnah. Att Allah har hand, att Allah har det, att Allah har det och så vidare. Här såg att, chechen, att båda hans händer är höga, Att båda Allahs händer till Barqa Ta'ala är högra. För det första får vi reda på här att Allah t.w.t. är beskriver med hur många händer Två Allah har så två händer Men om vi läser Allahs bok t.w.t. så läser vi Och ser vi och finner vi Hur Allah t.w.t. nämner sina händer Med en hand Med två händer Och med flera händer Så här kan jag en person komma och säga är inte det här en motsägelse I er bok. Hur många händer har alla egentligen? Ska få du säga två? Då säger den här personen till dig. Men här nämner alla tillbaka ta, ta, att han har fler händer. Han säger Eidina, våra händer. Inte Yadeina, vi har två händer utan Eidina. Eidin är flera händer, inte två. Så hur har alla man förklarat detta? På ett enkelt sätt. När Allah tillbaka till Allah nämner en hand han nämner endast en hand I hans hand ligger makten Så är det för att visa Jinsuljed Det vill säga att han är beskriven med hand Inte att han enbart har en hand Utan han är beskriven med den här egenskapen Det vill säga hand Så när endast en hand nämns i koranen Så är det för att visa att han är beskriven med hand när vi fotar honom i gudtänje är antalet händer. När han ser att beljade har absolutt är hans två händer är utsträckta. Här ser vi att han har bara haft alla två händer. Jag ska säga hans två händer är utsträckta. Och när han ser att männen inte är dinar, det vill säga han är ytt, inte dinar, så har flera händer, så säger alla man att det är arabisk språket så kan man säga flertal i pluralet om det enbart berör två stycken så e-din som betyder fler händer kan man använda till enbart två händer Jag är det klart tydligt? så alla har så alltså två händer och båda är högra och båda högra. det finns, finns en hadith i Muslim till och med som nämner att Allah har en vänsterhand al-Shimal men flera olama och Sheikh Adrazaq har sagt att den här formuleringen är fel att den här formuleringen där vänsterhanden nämns är felaktig och att Allah har alltså två händer men i vilket fall som i vilket fall som så är anledningen till att man inte ser att någon vänstra hand anledningen till det är att om man ser vänster så brukar det vänstra ofta vara förknippat med oförmåga med svaghet med snålhet och så vidare därför brukar Allah inte beskrivas med en vänstra hand det är så alltså anledningen så när man ser vänster så brukar man tänka på snålhet brist defekt, oförmåga <coughs> och liknande Så här såg imamen att, att Allahs händer till Barku är två och båda är högra Båda är högra vilket bland annat imam Ibn Jose med kräftar i sin bok Al-Tawheed Och det är därför att Allahs profet sa som sa, min herres händer av båda högre min herras händer av båda högre <coughs> därefter fortsätter imam ibn abduld rahimallah med nästa egenskap och det är nuzul vilket innebär nedstigningen till den närmaste himlen och detta kommer ni ta nästa lördag. Och alla tobakodrar är bättre. Sallallahu Alaihi Wasallam och alla härliga och sahbis. Och nästa lektion kommer ni vara på fredag 19.00. Det fram till den 25 november så finns det ingenting på tisdagar och torsdagar. Sen, kära, nästa lektion blir så återigen på fredag. Och som är vår konspirant säger أبو أنس عند الحديث أوبهت من فهم نية طريق ترنسون إلى س صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه